1912. április 5-én születtem Budapesten, egy Damianic utcai bérházban. Ez egy csúnya bérház. Szürke, kopott, öreg, rideg. Nincs pátosza, megijedzem, pátosom nekem sincs. Azt észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga az ázott keramit, a zsírban fornyasztott hagyma és a repedésekből elővirágzó vakolat szagából keveredik össze Mindenütt pontosan ugyanabban az arányban. Nemrég elmentem oda, és próbáltam érezni valamit. Mondtam, itt szűk meg anyám, meg ehelyt vettem először lélegzetet. De hát mégis itt láttam meg a napvilágot. Semmi. Nem fogott el megindultság, szememben nem szökött könyv. Vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak megszületnie, aki büszke akar lenni a szülőházára. Apám patikus volt. Az örkény patika az egy fogalom volt. Budapeste. Apám aféle mixát, vagy krúdi hős volt. Én nem is tudom, ez a típus végleg kiveszett. Gavalléra. Három vagy négy patikát nullatott el. De ő nem így volt, tehát neki nem voltak nőgyei, hanem hát Gavalier szeretett lenni, fizetni szeretett. Szóval bement egy éjszakai mulatóba, és akkor francia Bezsgörő, mindenkinek. Ő maga megívott két pohárral, 12 pár baja volt. Nos, ő még a közös hadseregben szolgált a monahia idején. És ezzel Bécsbe helyezték, ahol hát az első dolga volt, hogy a tisztársait elvitte a Ronalherr, a nevezető híres mulatóba. Hát tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, de szegény apámnak abszolút nem volt. Tehát a harangkongást nem bírta a galapács, téstől megkülönböztetni, de hát Bécsi tisztek, magyarul után nekik. De a Ronáher frakkos híreszenekarra közölte, hogy egy súdíjunk, ők nem tudnak magyarul utált. Vász, mondta az apám. Fölállt, elővette a szolgálati fegyverét és tizenkét tükröt belőtt. Büntetésből. Utána sürgőzött nagyapámnak, hogy járt a Ronáherben fogyasztott 12 tükröt, ennyi meg ennyi koronát küldött. Ő még ösztereicherként született, és a családi legenda úgy tartja számon, hogy ezt a német nevet a familia Mária Terézia idején vette föl, mikor a birodalomban élő zsidókat német népviselésére kötelezték. De hát nagyapám a kiegyezés után magyarosítani akarta ezt a kimondhatatlanul hosszú nevet, egyébként se jó, de azt jelenti osztrák. Hol van szólnokon az a magyar? A kiegyezés után, aki egy osztráktól vesz gyógyszert, tiszta csőd. Kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet, ami nem a hasonló csengés miatt ajánlatos, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvarratni a fehérnek. És... Pölcs, Páter, Familiászként útnak indította akkoriban egyetemi hallgató apámat szólnokról Budapestre, menjen a belügyminisztériumba és adja be a névvátoztatási kérembe. De mi már tudjuk apámról, hogy később négy patikát fog elmulatni. Tehát a belügyminisztérium helyett egy mulatóban kezdte, ahol hát 48 órát maradt, és az emelt hangulatban elfelejtette a kívánt nevet. Mit tegyen szegény? visszaült a vonatra. Indult hazafelé szómagra, és hát lelkiismeret furdalástól gyötörve bámult kifelé a vonat ablaká. Ez csak befutott a vonat egy kis állomásra, ki volt írva, örkény. Nézi az apám. ez magyar. Meg ő betűs. Kitisztult a feje, tetszett neki, leszállt, bevárta az ellenvonatot, fejőt Budapestre bement a belüljön, és beadta a névváltoztatási kérelmet.